کرنے محترم واردی کو تو مولانا زین اللہ سیب دا دورہ تفسیر القران دا 115 نمبر کی سیٹ جو مسجد امیر مویہ مال الله ہٹک سولڈر کی 9 ستمبر 2008 کی شہر ہے ددید الميلاد پتہ 77 اشا دی توید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 رحمان کازان نزد مین چوک جنگیرہ روڈ سوہبی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 داغه صورت به مثال داغه سیرت به مثال داغه تقریر لا مثال دا هو عجب مثال او کافرانو هی هاذا صاحرن کذاب دا جادوگر دی دروغجن نبی علیہ السلام ته کذاب دی دروغجن متنه وی وای دا ډیر دروغجن دی او دا پکما خبره ورتوي او دی ورته کلا وی ورنہ دا نبی محترم صلی الله علیه و سلم چې کله مثلا نو بیان کړي خلکو سره ماناتو نه دا خلکو په ډیر غټ اعتماد وو او چې کله مثلا خلکو تشوروکا نو خلکو دا ظاهر دې او کذاب او اجال ال اله تا الوه واحد ایا دې ګرځي خدایان یکیو خدای کوي یوازي الله لا لا تو منا تو عزاز سن شیکو اتا الہ واحدہ دشمنی پر بھی خبر ہوا رقیب ولے را پٹ ہے جا جا کے تانے میں کی اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں دشمنی ہے پےوا جناب علیہ السلام قرآن بیانو توحید بیانہ اجل ال الہ تا الہ واحدہ ولنا احمد, احمد علی رحمۃ اللہ علیہ اخوی فرمای چې کلمات القرآن درس نو شروع کله خلق می ډیر قدر احترام کو ډیر عزت تختی تخائف او ډاله او چې کلمې په کې کل دا قرآن درس شروع وکنه ما باندې د فطو یو بوچار شروع شو, شو چې دا دان منی دا دان منی دا, دا, دا هر دور کې کی کیږي غا کی چې قرآن ته ناز ته کوي قرآن ته او دا, دا معزمی جراب خلکو تبایانه وي ان شاء دې فطو ته بغاړک دی صحیح ده که نه دا فتوی به خلک لګئی الزامونه به خلک لګئی دا پیغمبر نه به خلک کوي څه کوي څه کوي دا د قران سره لازم ملزم خبرې دي وګور نبی رحمته پر جادوګر نه وی کذب ته دا مساله من بیان وره قران مراقلا او ارګته السلام علیکم تړېغه تړې تم دېغه تړې تم دېغه تړې ټول ورته کوخه بیا او دا الله بناخه کوي اجعل ال اله تا الوه اګ د یودا نه اله واحد ده یلاي چې هر چ کو نه او کو نه بند حاج چکو نه ده چېڅ کوې یو د الله ذااتې کوي دا ټول الله ته مختاج نهلهشيونه وجابه او یکنند دا یو شیداش پهلهقل ملهمن نو لاړل مشررانده دو نه مشرانته روان شوکششرران عنیم شو تازم ځې او برو الله علیهتی کوم پهل ز ځین راټ کخ داغ راغلی چې د مسی د لکه یالهقل ملامنم لاړل مشرانده دو نه په شرانوی انیم شو ځای ځئ او برو الله علیتی کوم لږشي پریخپلوغ دایاننو دا فلوغ دا یامو را ټین کویم نهذا لشي اویرات یکنن د یو ش راډ پدې ته میټینګونه شویلې موږ د پلان کې دین نړۍ ښا ماثم انا بیاذا فالمیلتل اخرہ ندي اورې دې مونږه دا فالمیلتل اخرہ په دین کې ندي دا مگر د روغ جوړکړی شي وی ور قرآن تور پیغمبر خبره کوته دا د روغ جوړکړی شي وی او انزلا علی الذکر من بیننا آیا نازل شو د قرآن زمون په مخ کې راغو دا موږ په مخ کې را لوي شو او زمته مسلې بیانیا صاحب وایو تاسو هغه راکیب وایي مله اوسه پوره بده موږ یې ګرځې دي ا او پرون دګوتیو مروین او ترن موږ ته مسلې کیسړیا ا خو بل راداورې تراله بس اورن لا راغلي نه شوی دانش تو دانش ته دابه دته او دا رسم دي دا ریواډ دی دابه حیايده تاسو جامې نا کور کې ټي وی نا کور کې سیډي نا غانې বজانې نا به څار نا فقط طالب ويړی په ورنږه ناته، بلې خوشي او کېغه ما غوځېره، بلکه بګر دی دې، ذوره قرآن تعالی ناس نه یو، او تبيږي دانش او دانش تا، و دا یې مې، ا انزل عليه الذكر من بيننا، ا نازل شو د نسیت دا خبره، ذتا من بيننا دم پمخ کې، بلکې بل دی پشکري من ذكري زماده یادنا، بل لما يذكو عذاب، بلکې ترته نه دې عذاب امعندهم خزائن و رحمت ربکو ایادی سرا خزانی دی درحمت در رب سا امعندهم خزائن و رحمت ربکو ایادی سرا خزانی در رحمت در رب سا دی العزیز چزور ارزاد دی الوحاب بهمک زاد ام لهم ملک سماوات والار ایادی لراب باچائی در وما نو جی پایا کنا ما بنا همما او اچدي می کېدي په یاره تکو ف اذب به نویجی کنا برغې دي که نه جندون ما هونا لکه من می نهله ذابه لږ دغ وقع به ورکي شي دوله شکسسته ددي دجز دادیانو ډړونه اللهله به شک وړی شي ځکه چې مخکم ادوارو کې ما ان بیاله ممسسلام رالیلی او حل کې تقديب کړیو نو اغي تماص اضا ور کړیو ما عذاب ور کړیو كذبت قبلهم قوم نوحنا تقديب کړیو مقت الدين قوم نوح عليه السلام او اگړ ډېر لوي ډاله ود نو عليه السلام قوم نوح عليه السلام تر هو ما امن ما هو الا قليل داګډېر لکمل ګړو دا په هلاك کې پسونو خلقو کسرت والو الهو ودایا کثرت پکار را نغلو وعدن دا د بدن په اعتبار سره قوي او ځوا مضبوط خلق او طاقت والا وفرعون ذو آو الاوتا دا او فرعون میخونو علا فرعون باچاحت و سره کثرت ظلم کو میخونو علا کچا لو غن دا د پا سلطانه کې ګړ벌 د ایمان خبره کولا وې راټینګ به کو پلا د خو ګول میخنو علا طاقت اغت سره او باچایو و, و سره وغا پکار رانغلا ور ثمود او ثمودیانو تجیب کړه وا پس انا توهرفت کې ډیر پيش پيشو وقوم لوتا او قوم دلوتا له سلام کدي کې جهالت ډیر زیات او خباستونه وبکې وا اصحاب الایکا او غبنوالا اېتم قوت ماله الله ور کړه وا اولاک الازاب دغو عنا دیانه الله دې د مټول تاباک دې موسي کې مکو که تاسو ردي پیغمبر تک دیو کوي طاهر او قرب واته او تاسو به با تبا برباد کما وما ينذرو هؤلاء انتظار نکودې کسانو الا فتو واحده مگر دا چغيوي مالها من فواقه چې ني اغي در اې ساری وقالوا دي په ویلا دنیا کې دب او په بتور استحزاب وی ربنا اربزمونغا اجل لنا قطا قبل يوم الحساب ملوه رزمونغا فکر دغه حسابنا اصبر علما يقولون اصبر انبي السلام صبر کا علما يقولون طرس ديواي ديसोई دی مکو له ثرنا ذکر کلي مَقُولَ رَقُول مَحذُورا اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ صَبْرٌ قَوِيٌّ فَأَحَسُّ تُدِي وَا يِدِي سُوَي مَا يَشَاؤُونَ آتِ تِئَ نَغْوَادِي كَلَ وَيْصَاحِرَا كَلَ وَيْكَذَّابُ كَلَ وَيْلَ وَنِ كَلَ وَيْرَتَلِ شَوِي كَلَ سُوَي كَلَ سُوَيٌّ وَيَا واشکر عبدنا داوود زمو داوود باندې یاد کا غره بیا تویم ته انات راغلو هغه صبر کړیو واشکر عبدنا داوودا واشکر یاد کا بندزموږا داوود علیہ السلام ذئق ذل ایده چې هه همتوالو قوت د عبادت و تعالی ډیر ور کړیو احادیث کوم راضی ډیره محبوبه طریقه پروجونی ولې کې داوود علیہ السلام وا رضا علی السلام با یورت روزوا یورت به کوجا دا دا په زندګی و ذل ایده همتو علا انه هو اووا بو اوغړی راګردی دنکو الله تا اننا ثخرنا الجبال دا اوس ته سړي ذکر کینبی رسول سلام تا وا ذکر کولو دا واقعیه د انبیاء علیهم السلام سره اننا ثخرنا الجبال مونږه تابیکلیو د سره ورونه تو سب بیان پاکی بیانولا بل عشی بیگائی ول اشارات اوغدان ور خطو کی وقت خو یرا مون تابع کیلود تر مارغان او مخصورا چولا اون پیشوی کل له اووا بو تو زتورا گرتی دن کی مونگا مضبوطه کډیو باد شاهده دا وا اتینا اله حکمت ور کډیو مون پوید دین وا فصل الخitab او په سلکه اونکی پوهال اتا کا نبول خصم او پتہ کی طرح رازلی تا خبر د جګړکونکو ایست تصورل مه خرابه چې کله دی او قتل فدیوال عبادت خانه تا باوزره سلام عبادت کو عبادت دی کو دی کې د وکسان رالو تدا د شپې رالو تدا او زر السلام په نړی په داشوا کړي یاره کومځی مونږ د جګړکړه دته فیصله راوړله تر قاضی څه وی ای د علا الله دا او چې دا داخل شو داود او د لسلام ته په ف عام می نوم نو په یاره شوده دوی نه تعلو هغې ورته ووي ګوره مارغانانې تاببی دي او دارنې غنووه سره تصبی و د او د با چا ورکی وه خ د دا پته نه دا دو دګړار راغلي دکه د کېجار راله د او د لسلام بغې به پوه نه شو او ډیل داسې خلککو سخ چټه سخ غږې سخاب اگی تا دا پنکی غل معلوم ہے تا دا کوڑے منترے معلوم ہے جی با خبر ہے داوز دا علیہ السلام پا دے پتہ پوئی نشو خصبا وی بکوا تو پتہ غلق لگیا دے دی قالو دیوتوی لا تخپیرے گما خصمانی منزودا ویداریو زیادی کلے بای زمون پا بازو زمون میسکے پیسلوکا پہ انصاف ولا تشتت او دا حدنا تجاوز مکوا او حوزنوکا منتا پہ سرب دلارے نیغے یاوک خپل دا داوا پېشکایوک خپل بیانوکا ان هاذا اخی دا زماره ورده د دد نن وېګډی او چې دا, دا, دا, دا, دا, دا ما یوګډه دا نګور دی دا یوما یومرا نا اصلي یو چې دا ما پوره سلګډیو ان هاذا اخی لیکن دا زماره ورده دد نن وېګډی دا ما یوګډه دا وقالا نو تیرا لوی ایک پل نیاد یوما لوس پا را وَعَذَّنِي فِي الْخِطَعَبَ او دیو زورا وردی با ما پا خبرو کې دیر ارشالاک دی, دی نو ما نجد آیاو بل اگر امرانا غوالی نو او سا دعوود ری صلی اللہ علیہ وسلم دی بل نه نتا پو سنو کو چرا ستا سا خبر را تقبل کا او دعوود ری صلی اللہ علیہ وسلم دا تکا قبل توی لقد زولا مکاری کسا زول مکو سردن اگر اولی غوالی قالا قالا ی د او دلی سلام او لت زالما کا یقین پتا زلمم کړړی پته په غوښتو سره تاه د ګړی یو ځ کرو د پپلو ګړو سره او غتیقیتې کررک چې ډیر شریکان داسې چې په بعض دو باې زیاتې کويه د غوی پپل می کې شراقت دی پپل می کې تجارت دی س او دا ملګری شوي دي دی نو ډیر پهکې زیاتې کوله خونی که نه ان کاكثيررم من خولهته او د کلت ب راقای په یو کاروبار کې او, کارو او یو بل سره دوکانه کې په غار کوو تله ډیر به کاته او یقی نن ډیر د شریقانونه لا ابغی زیاتی کوي بعضدینه په بعضو خو ایمان ه را کار نهې لهنه عامو مګاکستان چ ایمانې ایمان وړی او مخکې داور کې او د شیککانو میخو کاروبار به کوو یو کس پهک لږ دیدارو بل بو او دې بيدینه کسان باندې ته تاسو ګره به گاګ ترا هغه میخه بایکی دې دیندار خوا ته بره د سونه پکې د مو تیار دار ټیم یا دړې کې یو یار دو ټیمه دو نه هغه بل <سؤال> پته یع کی تاسو چې تاسو خو لای کې یو مجه بیا یو زې جوړ کته ما ته یوشوی او د ما ته بل کی ہوئی تا ته ما سی وی یو تا نه یې سلوړه سلوړه له اند ورو کې ما ته درو خون ابے پریوانه ملامت کو اللہ توں پزہ کرن و انک کثیر من الخلتا ا نو بال شراکتیاں د سکار کئ او الا الذین امنو ایمان و لا کار نہ کئ الا الذین امنو دا نتی د وشدکان دی د سودا بل چا طرف پ پټبایا کئ سودا د پدری نیم زاور کا دی بل مردی تل ما د سودا پاس پدری ورکا تصل بستاشی اوصل بسماشی او نور په کې سلون سودا نجیب کې واچول داب دا حرام و او خپ بچو ته ن زې راړی ایله نه آمو مګهاکسان چېمانې راړلی فام سوالې هااتې عملی کړی په طریقا د نهبیېسلامسلام و کللی و دا د لک خلک دی الله دا ډېر لک خلک دی اوون نه داودو ګمانوکو دا داود رسلام او چېموندله را امتحان کېوا چااو پهتن په رببه د ربنې بخنو غښه وخر ر را کوا اوفریوتو دی رکوکو انکین و اناب رو کردو اللہ تا دا استغفار نو خلقوی دی گناہ کردو نجی دا استغفار کول دا دی دا پار گناہ لازم خوند دا فغفرنا لہو ذالکا مندلا بغنہوکا ورپسی اتونکی وجی تا من خلیفہ گرزولی ولا تت بی الحوا تا دا اخفل خواہش تابداریو نکی کانی تا دا نی غیدار نگمرا د دې آیاتونو کې بعض مفسرین او انما فطنن نو چې موږ د باندې هغه امتحان راوسته نو مزاق د فتنې دا تعجیل کول دی په سالکه څنګه داوود علیه السلام د ابل ملګري نه تاسو نو کو او دا معافیت نه دا ګناه نه دا لکه چې دا په شریعت کې دا واجب نه و چې د بل جانب نه دې تاسو شي او مناسب و دا مناسب خبر پریغو دا پا دی اللہ تبارک و تعالی نیمافی و اختار زکر انبیاء علی مسلم پا دیم خفا کی او حسنات الابراری سیعات المقربین د آمن کام یو جائز کار د آمن کام دا کار جائزی خدا خواد بندگان و فنسبت دغه بدگرن دی کی یا مزاق دا فتنی دا کی اننا ما فتن ناو داود علیہ السلام و اگر خپل یو ټایم ټیبل جوړ کړو یو ورځ به دخلکو پیسې لیکولي په دې مرض به عبادتخانه کې خلوت کې بناځو عبادت وکړو دا خپل یو ابتਿਹاد لیکن په دې واه کیا سره الله غن تنبيه ورکا وګوره ساره عبادت غونډرن او پټا مقر کړی ک په دې رد چې پیسې له شنو ته به عبادتونه کې نه دا ټایم ټیبل دی صحیح نه دی که چېرې جګړه پی پیسې شري ته محتاجي دا پیسې بسوک کيو او حال دا چه دا شریفی تلیکول سواب او عجر د نپلی عباداتو نا دیر غورا لکھا دا چا پیسالا گولا دا د نپلی عباداتو نا غورا مل لی او خوشی پبایا نی گوری حسنان جتاو سرا پائی که ورن تڑکے شیرا دون پیسیبت اتوالو رو گوکا او بیا خپل میت که آتا تقسیم کئیو دارنگی حدیث پاک مرازی کم امام عادل دی عادل بادشاہ با دا اللہ دا سوری لان دی دا الله د عرش دا سوری لان دی ویغا دا دے آیات پا تفسیر کے باز خل کو واقعات یو قول پا کدالی کلی جو داود علیہ السلام یو ظل مرغے پا بره برا کوٹی تاو خاتو نو دا اوریا یو کسو دا اغب پا خزبانی نظر ہو لگی دو اغی غسل کو نو دا دو سره محبت پیدا شو دار پیغمبر پشان کې دالې کې ښا نبي اضا موکو چې دا اوریا پس زری سره قتل کری نو بیا اده چونکو مشوره بادشاہ او نو غا اوریا به له غټو سره تماره کوتا اخر دا ا, آ قتل کړو وې دا خوې عدتی پوره نو دا سره نکاح وکا او بیا سلیمان سليمان عليه السلام پیدا شو نو الله پاک ملائک په شکل کې راولې ګل د دواو دو آسمان په شکل کې تنبیهه 파را چې ګورسته یو کمسل بی بیا نشتا او بیامد د اوریا له طلب پتلاب کیداري ظلمو کو نپدې په او بغيستا الله اياذ بالله انبياله مسالم داسيني زم کول په دي کیستا کې دازه کرکې چې دا هغه خدي سره محبت به تیار پیدا شو نزل کی د اراده راغله چې دا اوریا ملشی یا قتل یا غضب د پنیکا والم اگر چې دا د قتل اراده نه وکړي او یو کول په کیدا دي چې د اوریا په طلبو کو چې د خپل خدمات پرې دا هغه تل حق ورکو دو سره نکاو کا نو الله ولې د ملائکې راولېګل چې ګوره د یو سری د 99 غړي دي او دا یو سری یو ګډه دي چې دا یو علی دا ظلم نه کوي نو ستانه نن بی بیا نشته پس بل را یو بل دا ظلم نه کوي دا خوري هغه سرنا کی کسې جوړی کړی د ام بیا په کې یو قول پکیداري داخذ نه دا حضرت په خربکه وا او داوود دا عليه السلام بغیر ته پوسه دا غیره پاسه او هغه خلکو داوود علیه السلام ته داخځ ورګه خدا ټول اقوال باطل دي دا من غنتی خبرې دي دا د انبیا غستاخی ده زکه انبیای الله مسالم د گناهونو نه پاک دي او داوود علیه السلام او نور انبیا د ذات امور نه معصوم دي او دا اقوال اولی باطل دي زکه چې د دې واکیاه فسرك مونږ وګورو نو سی ذکر کړي نبی ر السلام تعالی وای اسبر علاما يقولون واذكر عبدنا داوود صبر کواو داوود علیہ السلام بندہ لګیات کا نبیار دی واقعیا سره په دا علیہ السلام صبر نه شو او پورن نبلی جنې سره اوادو کو نو دا واقعیا غاول سره نه لګی لکه واقع دا دا دی واقعیا د صفات او صبر نه خلاف دی دیمه وجه دا چې دی واقعیا سره منافات لري تفسیری کبیر ګیم امام راضي رحمه الله علیه پاګی باندې دی چې دا واقعیا غلطه ده چې دی کې کم دانې صفاتونه تتعوذ علی السلام ذکر شو نوغه بیا دات کارو لیکو درې ما او جاده دا کوم واقع خلق ذکر کړي ته په خدای مې شو دا چلو شو هغه تل شو د دې کیسه کې یو راوی دی یزید الرقاشی تفسیری ابن کثیر ذکر کړي دا صریح په حدیث کې ضعیف تها تفسیری ابن کثیر وله ذکر کړي دا یزید الرقاشی دا په حدیث اته خزرې ډېر زیاد کټلې او یزید الرقاشی صالحین ندي او په حدیثو کې دې ضعیف دی او تقریبا نیکثیر ذکر قیدہ کی کیسه چي دا دا د اسرائییاتو نه تفسیری قرطبی ذکر کوي یا د دې روایتو پدې کې اس صحیح او متصل اسناد نشته او نه پکه مناسب دي او نو بل وجه ده چې پدې کې نسبت د اعظم قتل د مسلمان ته شي نو آیا پیغمبر بسړی وځلو او بل دا د پر دې خدي سره محبت او عشق پیدا کې دل دا پیغمبر ته منصوب کولو دا ستاسو او یو پیغمبر هغه په خطر مې نیږي وا شکيږي پاګلا انبياله مسالم د ګناونو نه پاکي دارنګي او داوی د خطا یاونو د ګناونو امکان نه لري او دا ګناونه د انبياله مسالم نه صدور او دا غو بیا به شریعتونه باطل شي بل واجب دارا چې حارث الاحر او سدید حضرت علی نن روایت نقل کوي حضرت علی ته وایي چې دا واقعیا پدي سو اقیده لري کنه نو غا یو او پ دووری ک دا کیسه دکر ک دا و سلام باره کې دا بعضې تفیر ک شته او مکېمونږ په ملک ګزول دا جو یا تیر او دو کې کلی شوي بعضې پ کې دا کیسه دکری دارنې بل واجه دا سه نه په قرآ ک شته نه په ادی ی او پ ک شته او سبا چې د آ ظاهر لره پردو او دا کې تم نه کرو بله وجه دا ده چې پهې توجهاتو کې د پیغمبر د بی بیاو تشبی د ګړو سروررکول ونه بیا بی د چې د ګړو تشب او د پیغمبر د بی بیاو تشب د ګړو سره ورکول او دا ونا د ملکوله چې خصمانې بغ بعضونه معله بعض دا, دا, دا تعویل ته محتاج دی د دوورت نه شته بیا ان نه معافتن نهو نه معافتن ناو نا مونږ دله را پت نهې واچ او امتحان کې د امتحان د یا خدا دو کسان د پیسري لپاره په دیوال راوړلیدو نو داوود عليه سلام په دې ګمان کو چې ردی د ما قتل د لپاره راغلي دا د ما دشمنان دي نو داوود عليه سلام ما دا ګمان دا سيو نو خو خدا قتل نو لپاره نور راغلي داوود عليه سلام په دی کې خطا شو نو دې خطا ته فتنه ویلا استغفار هوغتو زمين دا چې داوود عليه سلام درته تقسیم کړو نو دا دا تقسیم چې دا وخت ولر پیسې نه و بیا پر خپل تنظیم کار په خپل ټيم ټیبل باندې ښکښو نو پدی باندې داوود علیه السلام دا ګمانو کا چیرې ځفه امتحان کې واتولې شوما او بل دا چې داوود علیه السلام دا یو کس په بیان په بل باندې پیښلاو کا پدی بل نهړو تفصيله کوو نو دارنګي دا غدري خبری دي دا پدی وجو وزن داوود عنا ما فتناو او دا غوند کی دا ټول لغرافات او د بکواسیات نه یا دا وو تو, تو فق پرنا له ذالیکا مونږ به نو کا دلت د عليه السلام لرازه مونږ تر دین دی ذمہ وار تابع واله دي او خصته درات واله دي یا دا وو تو ا د عليه السلام ان اجعلناکا مونږ ذلیل تر خليفه په ارضی پمځکه کې فاکم بین النات پی صلقواب امن دا حلقو انصاف ولا تتبع الهواء دا خواهشات تابداری انکی دا تنبی ورکی نور و خلقو تا چی دا اتباع دا خواهش بارکی فیو دلوکا ان سبیل اللہ ونگم رابکی تا دن اغلارنا دا آداب او خودنا ولکی دا شریف پی صلوم اِنَّ الَّذِينَ يُدْلُّونَا کَسَانْ الله خَلَقْ دَلَارِ دَا اللَّانَا دی لبئی وصحاب دا هی چرکلې رضای صاحب و ما خلقنا السما والارضا وما بينهما باطلا د دې پیدا کړی موږ اسمانونو رمکا و ما بينهما اجري دې پین سکریبي پیدا دې ذالک الذین الذین کفروا دا ګمانه کافرو و ميل الذین کفروا من النار مثلا کدی آگا ساو د پارات کوبرې کړه ام نجعلو اللذین آیاو گردو مونگا کسان چیمان روڑ دے اوہ ملکڑی نیکا پشاند پسات کو انکو پس مکا کې الله یو سر نیک عملوالا خلق دے بل سر اب تا پسات دي آیا دوالا برابر دی سو ام نجعلو المتقینہ کلفوجیان آیا گردو مونگا پریزگاران پشاند پاجرانو نجی مونگ دوالا برابرو کتابون دازی مشان کتاب دے انزلنا مناجل کلی دیلرا الیکا تا تین بیر سلاما مبارکن دیر دا خیر د کتاب دیں اللہ فرمائی مبارکن دیر دا خیر نڑک کتاب دیں کم خلق ورطناس تکی پکمو کورونو کی وی لکی گی پکمو کورونو کی اورید لکی گی آغا کی برکات راوری را گی رحمت راوری را گی کتابن انزلناه الیکا دا عظیم و شان کتاب دے انزلناو منازل کلے اے نبی علیہ السلام دی کتاب لڑا تاتا اللہ وی دا قرآن ہم نازل کیا ہے مبارکن برکتنو آل کتاب دا خیر ندک کتاب زکاہو نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی فبشر عباد الذین یستمیعون القول زما بندگان تظیر ورکا وزما بندگان کم خلق دے الذین یستمعون القول القرآن ته وګی خودلې په لږه پروانی پتن دې پروانی په غر مه پروانی او قرآن ته وګدی په خپل کارونه پروانی نبی رسول الله تعالی زیریونه ورکاو او بیا ذکر کوي واؤ الائک هم اولل الباب ودا کسان اقل من خلق دې چراغلیو قرآن ته وګی خودلیا کتابون د عظیم شان کتاب دې <تصفح> انزلناو ممنازل کرلے دیدارا تاتا مبارکن دیر دا خیر نڑک کتاب دیں لید دبرو آیاتی سر پارا مرالے گلے اللہ ایو قرآن خمیرالے دی برکتنو والا کتاب دیخو سر پارا لید دبرو آیاتی دید پارا تی تدبرو شی دید پارا تی سو تکلی شی د دی پا آیات انو کیں تفسیر قرطبی ذکر گئی ہے چې مان دې قرآن زکو لازم لکھا دا که چې بغیر د مانو نه ته کې تدبر تب کولې نشي هغه له قرآن سره په پته پوي کې د عادتو یې ما اگر چې ثواب دې نه ملایوي او قرآن چې د کم مکتده فارغ راغلی قرآن دې دې پر نور أغلی کتاب سره فارغ ورغړاو او دعو که تو مېس کې دګړلا الګي قرآن ولا ور کې الګا قسم ولا ور کې او قرآن دې لاس کې لري او په سير غرو وردی ایا قرآن دې لپاره راغلو چې نه به وعده شو دا غي پسر به د قران سایه کولا او قران د لاندې به هغه راته رول راغلیو یا چې بکاله جنه وعده ده نه پته به نه لګره چې پاسیت کې بواه که غیر پاسیت کې بواه او قران به داسره پړولې کې کې هود او هم د ځوان بچیو دما دا قران او جمع راغوګه سر گزارو کا ټول عمر به دا شان دې سروالي بروالي بیا ایا قران دې و القران دې ده پارا غلېو چې پدې قران ته تا وېذونه کو پدې کې ته پاړونه لټاوا نه جي قران دې ده پارا غلېو له دې دبرو آیاتی دې را پارا چې څوک لري چې دې پایاتون کې آیا قران دې ده پارا غلېو چې دا ته موږ پتی ختمونه کو او داینه دا په خوا کو نه او ځکه کله ورکه رملی وشیاله پیغام راهم کې نو بس پایو نظر ختمو کې هم د ځوان زمانی پټی کې څوک پوي کېنا بس علي پلامین سره کتاب ګور ګور ګور ګور صدق الله العظیم الله رجرا وایم اندارو اه نو قران دې پار راغلیو آیا قران دې دا کتاب یاد کو تبي هغه دې اخلی اخلي ندریو ختم یو کې کې او ندریو او بل کې کې او ندریو زبل کې کې اه خلق یو را دې یاد پورا اه پدری پاک ختم کایو پدریش پک ختم کایو دغه خلک غریبانه په ستري ستاند کایو پیر ادربایو کله سوق ناشتی سوق پټیو دشي بیاځه تر پټی دری کی بیا ها دا قران دغه بار راغلیو نه قران هو ډیر پاک مقصدو د قران هو ډیر عظیم مقصدو د قران هو ډیر شاهانه مقصدو کتابون ان الله الایکا مبارکون دغه خیر نه کتاب دی قرآن دیده پار راغلیو تبارک اللذیو کبوت یاد کا او بے پا درشتما او رواح اجینا انده سورتونوش پادنو حالکه دا مقه دا گانو بجانوش پوا لیا دبرو آیاته دیده پارا چی دا خلق سورتو کی پایتنو دا دیکن ولیا تذکرا اولو الالباب او دیده پارا چی نسیت حاصل کیا قلوالا ووحبنا لداودا سلیمان او باومنگا داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام نعمل عبد صغبندو انہو اواب دے دی دیر راگر زیدن کے واللہ تا اذ عرضا علیہ بلعشی صحفنات الجیاد چکل پیشو دتا پا وحدا مادی گر کے پدر اقفو او اولاد کرا سنا سلیمان علیہ السلام داغو جہاد تی سبیر اضیذری زیات محبت او دا غیره به اسونه ساتله او دا اغه اسونو خدمت کول دا سبب دلوی اجرو وداران کې روز تو دا غروب وری دا زوال لر حوالی تر غروب وری دی وخت هاشیوی عش لکی او عشارته دا غروب نا اغیتوی سوافینات اغا اسونو تووی کې ولاری نو درې وړخ په مضبوطی او څلورم مخپا اغه دا چې ستکړی غونتی او دا د کاراو د تیز رفتاره اس اسلامتی خاص چې ولال په دیو پوی دا یو په لاس دغه غونته ستکړی ته خیال کړی چې استکنه دا کارا اس اغه نه فایه ال زیاد کاراو تیز رفتار اس اغه اوغت اوغت ټټواله ایت ویل کی په دی کې باندې خلکو ډیری کیسې کړی دی په ویاقعه سليمان علی السلام کی یو پکدا ذکر کای چې دلته دا, دا نه پپله دی او داغه نه مخ کی شغلنی پد پروت دی او دا توارت د ضمیر نور ته دی ځایمایرو و غیره ته خیال کوي اه توارت کی ضمیر دا پک یو قول شته چې توارت کی ضمیر نور ته راځي دی او د دوه کی ضمیر نور ته راځي دی او سلیمان علیه السلام د اخطاب الله ته کوي چې سلیمان علیه السلام د سونو په تماشاو نو ور شو او د مازیګر موسته قضا شو نو په دې هرې خپاشو وې چې د ما د اسونو سره محبت کوو دې د ذکر نه غافل کم شغلنی ان ذکری دې د ذکر نه غافل تر دې جنور پټ شو نو اي الله دا نور ما ته واپس راوګر دې نو نور و ته واپس پلی شو مستم ازګری وکړه دا یو واکیه پکې خلق بیانې خدا تفسیرم زوید ته زکا چې دې کې نسبته محبت د دنیا ته دې سبب د غفلت دې او د نبی د شان سره نه بلدا چې کله توارت زميره نورته راجي شي نو دا بیا صحیح نه ده دغه با تاویلات ته کې بلدا په دې کې دیم تفسیر چا دا کړی چې زميره د نور نورته راجي فهمېس کې تقدیر د عبارت ده چې موسته قضا شه بیا او تموز واپس کلي شو او زميره درو دوه اسونو تراجي دي نو څه مطلب چې دا اسونو وته را واپس کلي شو بیا شو مد هم بیسوک ولا عناق دا ستونو پنده او توال علالوليه په دا هره مال غنیمت اسونو او داغي پکې ستو غناوه شغي علالول او هغه چې کم دینو ختمولو بلدا چې توارت زمير اسونو تر راجيري زمير درو دعانور تر راجيري په دې قول کې مزوب شتا زګه چې د دې د مسهم بيسو کې ولعانات نه مراد اخلي په توره باندې داغي پنده او ستونه پریک ادا خبره باطل ده زکاده د جهاد مالونه حلاکو الداخه خبر نه ده بل دا مال د بیت المال او د حلاکت جائز نه بل چې د مذحن مانتاو ته پوري اذبح کول دا په کلام د عربو کې دی نه کچ د بعضی اشعار کې راغلی هغه شاذ دي بل او جدا چې د حیوان اذبح کول د سره په مړې حلقوم دي څو پریکول او پنده پریکول دا حضورونه دی کپر که اذبح کاوه په حلقوم بمړې بیلال کړو نو پسټیولې راالو پندېتولې پریکولې بل دا صدیو کلبی قول دے دا, دا یو کول پا که دا صدیو د کلبی قول دے او دا, دا په تفسیر کې واحیان دی بل دا تفسیر ابن جریر امام راضی تفسیر شربینی والا اغیم پا دیرت کڑے او دا دینا بازی متصویفہ اتدلال کی بازی چکم دا اغا صوفیان دا جاہل صوفیانو چای پا خپلو درگاونو کې خانکاونو کې گڑاگانی کئیو او شانار کئیو اغیم دا او چه سلیمان علیه سلام پا جذبه کرا گئی جذبه کرا گئی چه پا جذبه کرا گئی نو اصونو بانه زرزر چکا مینو توری و چاڑی راخ کلی لیکن مونگ پا جذبه کرا شو مذکر شلو را شلو زان لو راش لو زان لسر وو راو نو دینا دلی خدا خبر بلکل باطل را کورتبی پا ریبان رد کرلی تلبیس ابلیس کې اپنی جوزی پا ریبان رد کرلی نو سلیمان علیه سلام اصل خبر بیا سلیمان علی یا 70 بیبیان نو یا بہر دل زیاتی بیبیان نو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جہاد سے لڑے رامینوا سلیمان علیہ السلام نے جو بیان دے خپل ٹول بیبیانو سرے ہزکی گم پتہ دیکھی مولانا مودودی سے تفصیل کے لیے کوئی دا خبرہ القزمان منیھا وہ زکہ جما ٹول شپہ ددی منٹونا او گینٹیوش مارلے دنیا یو بیبتا وقت ور کول تا دیر زیاد گرانکار دی اے وز ظالمہ تپا عقل باندے حدیث دا ہو اغ خپل اقل باندې دین جانچ پړتال کولی سليمان عليه السلام اغا پیغمبرو غته الله طاقت ورکړې وو تی په ځانمنه تکسي می سړیا سليمان عليه السلام وی ک ماته الله ردي ټول نه بچی راک دا به ټول مجاهدین شي یو لشکر لشکرب شي خدای سليمان عليه السلام نه پکه ان شاء الله يرشو چکهلا ان شاء الله تی نه يرشو سليمان عليه السلام دغه وی بي بنا ولاد پیدا شو هم یو ټکلا و او دل راولې شپه کرسي او تا واچولې شو چې سرهب دا ولغتا د یو بيبي پیدا شو د نورو بيبيانو هیڅ پیدا نه شو نو درا یاجو هو زمونه ان شاء الله یې دا داغې نتیجا وه نو الله یې بخنوغغتا او الله ته رجوع کا پجسد نا تمام باندې او صحیح حدیث هم دی چې امبيال مسالم د قوت نه ادا بعيده نه ده چې غننن نو یې سلبي بیا رو تا پيوش پکې بل زه وی خبر ادا دا, پا دا, پا دا, پا دا دا چې په احاديث د نبی رسلام باندې په خپل عقل سره تل دا جایز نه دی ځکه سره په عقل سره دا حدیث حادیثو یا د نورو احاديث صحیحه او رد کول دا ظلم دی تر دې نه علاوه کوم مقوال چې مفسرین ذکر کوي اه پایکه پا سليمان عليه السلام په ګوتما کې راغي باندې او د شیطان شکل اغاتول اغات خبري دي و وهبنا لداودا سليمانا او منگو با داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام نعمل عبدو خبندو انہو وواب دیدی راگر زیدن کیو اللہ تا چکل پیشو پا دباندے پا وغدا مازی گر پا در اخفو اولاد کرا اسونا فقالا دووی انی احبتو حب الخیر دو محبت کو محبت د مال سرا لدی اسونو سرا عن ربي ربی سردو وجی دا یادو لدما رب لرا تردی چی کې سوپا پر دا چین وخن هغه اسونه پټ شو دې مال را واپس کې ما سکولې د اسټي ولاه چا پی کول او د پندې ولاه چا پی کولې هیڅ هغه اسونه لکتاده شي دا نه چی غي قتلول ردوعا واپس کې دا مال را دی وی ردوعا د ما وی الله ته وی د انوار ما را واپس کې ردوعا علیاه واپس کې دا اسونه مال را فتو فیقان و دی شروش کلا سی وخلو تاګه سنو بیسو کې په پاندې او په ستونو ولکد پتن سليمانا کې امتحان کې وا چولم سليمان عليه السلام او القینا چې ان شاء الله نو ویلي په کرسره دو یو جوسا دې بیا مترو ګرځیدم قالا دې رب ا بدمه بخنو کې માતા او بهماتا بادشاہي یا له માતા او تا 99 او 100 نه کړ ورام بیان علیہ السلام زما درم دو نه بچو افتہ چه دانه ننه سو مجاهدین شي وی الله پاکوندره دادي بچايلا کې د هڅه تا نور کې چې زه دي بيدين خلکو مقابله وکړ و وقالا وي سليمان عليه السلام رب زمانه بهنو او بهي માતા بادشايي لا يم بغيل احدن چې نه حاجي جي اچالره بزمانه انك انت الوهاب بهون کې خرنا له هویا موږتابابقیکی وه دله هوواجدلو پهکم د سره روح نرم ه سو سواب کم مخوا چې بتلو هوا به چېلی برهده ت را غستې وه چې چر ته بلو هلته بلووهشاید تو او طبییکلیمو د شطانو کلله بناین آبادی کوونکې و غات او غ پیوهونکې غری او نرو ترلی شوي په تنځونو کې چې حازع اطفائنا الله دې زمونږ ورکلا وا فمنون فمنون احسان منا اوم او اوراチン او اوم او ځان سره هيتا بغیر دې صاحبنا یقینا دل را زمون سره لظلفا خامخ مرتبه او خسته دې دورتلو وا ذکر عبدنا ايوب بیا واقع ذکر شو ها جي رضوا او ز درين پیغمبر اوهیا ذکر کوي حضرت ايوب عليه السلام واشکر عبدنا, عب عبدنا ایوب دا دا عبدنا او یاد کا بندزما ور داوود علیہ السلام واقعیا کیم ذکر کړیو واشکر عبدنا داوود او دا سلیمان علیہ السلام واقعیا کیم نعمل عبد واشکر عبدنا ایوب مالومیږي دا عبدیت صفات الله تعالی ته یاد ګرام چې بچا کې عبدیت واشکر عبدنا ایوب او یاد کا بندزما وګا ایوب علیہ السلام اذنا ده رب چکلے آجیزی کا خپل ربتا او گورا ایوب علی صلح ہم بیمار دی او سونا بیمار دیں نن سباکو کبچا یومیاش تو بیماری راشی یا لگا سیواشی نو دیدہ اللہ نے گلے ہو شکویش ہو رو کہ یا اللہ تازیہ دا چل دے ہو چل دے ایوب علی صلات السلام اولس یا اتلس کال بیمارو او پا آغ بیمارے کیا اللہ تا فکار کیاو اوکو بدنا یوب یاد کا بنده زمونږه یوبلهسلام د معشره کې ډیرر داسې خلک ته غی باېسه حالات را شي شننا ببیماری پ را شي هغی دعاګانم کوي ساختونه استعمال دوایې تې مریخ نه شي نو کلهکه او د سوو ش کې ټوټکی و دا هم پهککو سره شو دغ امتحانانی غورخه کله او سره خلک خ الله په امتحان کوي چې ستا وېدهې شیک نه را رډیر داتې خلک دې دا مارو مصیبتونو نه تنگ شي بیا شرک شورو کی بای زرا نای ما شمانه بیمار شي نو ساختونه سا ولا استعمال کی دمونو په استعمال کی دوایان په استعمال کی اخر کې ولې بوډتہ وایو وای لورو داتہ میاکو واته نه بوتلې اخو دا اخو دا پلان کی مغه درې مغه او د سپیني مغه جمعات دی او دات لواغه چل له دا وی دا عام په ګورنو په دا شرک شروع کیه تلل کی شي نا الله او ګورایوب علیه السلام اولس اتلس کاله بیمار دی فقتل بیمارې کې چاله توجه کیا او ذکر عبدنا ایوب او یاد کا بند مونږ ایوب علیه السلام اذنا در ربو چې کله پکارو خپل رب ته انی مسن شیطانو بنسبو عذاب چې راته دې ماته شیطان په مردو تکلیف سره ور کوز بریځ لکه واخ په دازمګه پخپل مخ پا تفسیر قرطبی دی کیږي با خبره ذکر کړی مالي دا کله باغ نه کان ډیر مخ کې دوروم کېمو با دينا دلیل ندي ګوره ګړا ثابت شوکر په ګړا کسی غوړه یوه پوښتنه یې اومه کې ته را بغای او یوب علیہ السلام تعالی چې اور کوز بیرج لکا تفسیر قرطبی دی کر کې د دینه استدلال پر دا تخریب دی دا د قرآن مبهوم بدلول دي او دا دی او دا ټول په کبر طرف دی و عہادات مکہ پخ پلخ پیسرا دعوت اللہ طریقہ د علاج خیو ھذا مغتسلن د زیدلمبلودی بارد و شراب یخ او بدس کلودی دی غسل سره بستا ظاہری بدن ٹھکشی او د سکو کو سره بدن نه امراض ختم شی و وهبنا له الاتی جون او چون کی دی جکله بیمار نو مفسرین ذکر کای چې غابلیس په شکل د ډاکټر کې طبي ترالو ذبر ستار دې خاوند دې لا جو کما وطبعا یا نسبت به ما کې یا به ما ته تقررب د پاره او کیلوکی حلال کی نو غخت داس یو نک اخذر علی یو بر سلام ته وی چې مالو چا داس وی دا پیغمبر پوشو تا خبر ته وګوله کې خاوند او جزاک خشب کرا ذبر تاسو لنده و خمس لخت به وقم و وهبنا لهه اهلهه مونږ او باه او غتا اهل ددا و مثا او پشان دا غید د سرا د هوځي رحمت نه زموږه و ذکر او نصيحت د فارع عقل مندو نو دینه دا معلومه شوه چوکره شو ایوب علیہ السلام ویژه به خپل اخذ رسول دیوام نو بیا خو دې ټیک شو نو زب خپل قسم پورا کړي الله وتوي چې وخدو بيدیک ا د بیاسا تهونی دا خپل لاس کی جارو او غ جارو د سلو هغه وړو وړو ډکو نه جوړاګه اگر پیوغه ساکا سمب پورا شي خدا وته الله پاک ويخه او خود بيد بعد خلوي نه ايلوا دا ايلنه وا دا وته الله پاک يو تدبير هو وا خود بيديك تد احتضرب به او بلا پاک اشارہ كلا كلا دبد دب پارا ک یو خدایو پڑک دوه نوم خیره پمخ باندې نه خا وا خود بيديك تد احتصا دي نه معلومه دا شوا خاون در رخدوال تديبن جائز دي خدا سي عالم نا چې دي غریبانه روزه لګي ادیو چتئی اور اب غئی ہے نا اسې ادب د پاره دا چې یو څو گزارا وال واخود بیا دیکات ویه اسا نو باز خلکی نو هغه بی بی په وګګر دیو بلکل د مور نو تلوی مقام ور کی او بلکل بالکل زناوري پہچانواله ګوري او بازي ډیر گاو کې غریب اوسې دی غریب کی کینم ته وی کینم مې س کور ابار لجب مې س یمې سو واخود بیا ونیسا پلاستاکی جارو فزیبی دل اوخا پا دیتا ربی بیخ پلا قسم ما ماتوا و لا تحنس بزدوها چه حانس نشی باز یاران دولگی دو وہ گو را اللہ پاک د تاوی چه تا اصل جارو کې سل دکی کرم پدی اوخا نو لحاظا مون پدیو جزکا ہی لیسکات کاؤ نو اس پدی که لیسکات سزکرشتا باز یاران دا گول میسکان پرنس دی ریسکاتا باگی دا پاردا کې کی پی وېتان تپوسکو ما دته خو الله وی چې وخذ بيدیکا دوي عصا نو تعالی چوي چې موږ برګ صابون او ګړه رواړه او موږ برکه غمال په مالدارانو په هر چا با باندې تقسیموا تعالی چوي دې ته خو الله پچېلی پیغمبر وحي او توشو ترنم نبوت دا وکي وخذ بيدیکا دوي عصا د دوو صابون د لپاره دین د دوو صابون چکو د یو ځانیمه د مصلي لپاره او جته ما صلی بیان دا دی په مونږه سود ناراضی نه نا پتا مو سود ناراضی کیا لا غوړ اوته واخود بیا دی کډ وی اوسا واغه پلاست تاسرا دیاس اونې سا پلاست ججارو فذری بی پدی وغه خپل بی بی ولا تخنس او قسم ماتا انا وجدنا ان او مونږه مونډليو دلاره صبر کوون کینه عمل غبدو سودا ماخه بندا و انه اوواب دی راګر دي دن تا وس اببدنا ابراهhimه وسکوور عباادنا ابراهhimه وصحاق او یادکه زما بندگانو ابراهhimه لسلام اسقلسلام یا قووب لسلام او لل أي دیول ابوسواو او اغمالو والله اعلم واللهمون غورکېدي لله په غوروالي سره ذكرتداریا دوول د کوورست ندي عندنا او دی دا ورکل شو الا خيار ور خلقنا ايت كا اسماعيل عليه السلام يسا عليه السلام ذل ك ف عليه السلام كل من الاخيار دا تول دا ور خلقنا ا دا یو داو قسم ذکر دي و ان للمتقين له حسنا ماب لكن ان وباد فرض پريز گارانو دا حسنا ماب خست زې دور جنات ان کے باغنبائی آدن اند دے رکے دو مفتحت لهم الابوابو کلووی دے دروازیں متقینات ارتکیاب والی پا دیکے یدو انا راب لبا پا دیکے میوے ڈیرے و دسکوسی زنا و دالاسا و اندہم قاسرات و قرف اطراب او دیس ربائی بندون ان کے دسترگو اغورے اطرابو حمزو لے بیو اطراب دا تراب نلے اوڑی کوالی تلیچا سر لبیو کی دا حمزول ویا اطراب حمزول بید دی حازا ما تو عدونا دا آج تاؤسر وادا کولش درد د حساب انہا آزا لحسقنا دا د منگا رزق دی اللہ ویا ما لہو من نفات نشت دیل رخلاس دل حازا رخلا چی دا دی بشارت ذکر کا اس تخوی پہ اخروی ذکر کئی اس اخروی و ان لتوغینا لشرما ابا او دا پارا د سرکشانو أو دا, دا تفسیر اصولی دا یاد تا ده کله په یو صورت کې او داوی مرکزی مضمون اوغه ثابته أو دي غیره پار دلال ذکر کړي او کله د آخیه دا د موضوع د منونکو د پارا بشارت او کله بشارتی دنیویا کله تخویف دنیویا کله تخویف اوخروییا دا اصول مختلف شیوخ ش... ش... مختلف تر سره پڑھاوي دا حضرت مولانا عبدالغنیو جا جروی سی برحمت اللہ علی دا غیه اخپل انداز دے اگه یو میاج تفسیر نمخ کی اصول پرلاوی پاییک سیب توحید مسئلہ پرلاوی قرآن کې دا غیه متعلق اصول ذکر کئی حضرت شیع القرآن مولانا غلام اللہ حان سی اللہ علی دا غی شاگردان دا غیه طرز لگ مختلف د علامان نیلوی شاہ سی برحمت اللہ علی طرز اگه بیعینی دا مولانا حسین علی الوان دارنګه د دا حضرت شېخو القرآن مولانا محمد تای رحمت الله ترز دارین لګځم د جدا او الحمدلله ثم الحمدلله ما د پندېشې د شاګردانم ترجمه د کړې واده پنځه پیر شېخو القرآن د شاګردانونو نم بیا او د علامه ميلويشاه چې د حسين علي صاحب شاګردو بیا دا غټولو یو مجموعه چې پای کې د مولانا عبد الله هندي اندی ابا د احمد علي لاهوري دا جارجو وی سے بو دا نیلو وی سے قاضی شمس الدین سے بو دا شیور قران سے بو دا غټول د استلاحات یو مجموعه دا غین مالک انتخاب کړو مونږه درس کې ماغه پڑھا وو اغلی کلیشي وو تو اغه اصول یو کار زمو تشکیل شیو کراچي طرف ته اغه ماخذل حضرت مولانا بدخشانی سے پتا انور بدخشانی سے پتا چدا دا نظام الدین شامزه سے پزیبه درس ورګی بهترین محدث اوموږ په کمرت لهنو د بخاری ختمو او بدرشانی سه ابدیل زیات او جړل آغا دا مدا نظام الدین شامزه صاحب رومبنی هغه ختمه چې اربع و, و پات نو پکې پا او بدرشانی سه په فرمایل چې پدی دوار کې شامزه صاحب چې او پا کوهن کې د دوی محسن احمد مدنیو اور دې زیاتی ور پته جړل چې کله پاریش مولا بیا اصول ذکر او خدل مجدامه لیکلې ده دی. دیر ښه خوشاله شو لیکلې کلم پرالو په کومه سره یو کار کا. دا تا چې په کمد سر لیکلی ديته دینه خو طالبان او عالمان پیدا وداخللي او هم چې شيغستې داسې اومهلتتو ګر وخت به پهډیرر لږ یا تقریببا د در ول کالو شو چې دا تاکم آیتونو نمبر لیکل دی تر او ته مخامغ غاتونونه مولکه او سری ترجمه ولیکه اگر چې و په پ ډیررو لې او خلکو ته باید یوسهولتې د ګېبات کوي هغه کار ماش هوورکو ما طره پ کې بعضې د طالبات او طالبانه انداد کوو غاتونونه لیکله او بیا غې ترجمه کولله متبر ته وبیا دا غی صفائی کول پکاوه کڅوړې دان ته پرو ستې یا کمپوزینګ کې کیا نبيات به هم کالو زمونږ قاري شه محترم اغلی کل شروع کړو او تقریبا اغلی کل غا ختم شو 150 یا 200 صفحات دی الله دی قاري کې په دنیاي بهتري نه بدلي ورکي دا چې پزانش پاو رزي وکړي وو هغه روزان علی کا دعایتون نمبر ور سره لکا ترجمه ور سره لکا او چا چې پدې کې مصرم رستا کړي وا تااوني کړي وو او الله پاک دې ته بهتري نه بدلي ورکی مدار تفسير اصول دي چې کلا تخويف دنیوي کلا تخويف اخروی کلا بشارت مخکي بشارت ذکر ک او مخکي بشارت ذکر ک او تخويف ذکر ک وي و ان لطاغینا لشر ما اب یقینا د فراده سرکشانو لشر ما اب زې دا ور تلوبيه جهنم اج جهنم دي يسلونها دایلي کی باغیتا پهبي سمهها ډیر بد آرام به داغې حاض چې داې په زو کو سې دی لره حمون شي جوشيیدلی او زه غ سااج بعضې مو پهینځې کرکي دا به د جاننمیانو د زخمونو هغه پیفونه او په دی به سره د مارانو د خامارانو د لمانانو هغه زه حرم میلااجله شوي الله ې مونږ او تاسو بج کې بعضوي دا ډیر یخ بوب دا به سخت تکلیب ورکي. با دی وې په جهنم کې دایو چینه دا, دا ترمذی شریف کې روایت راځي کرا دک غسا کنه یو بوکا دنیا تراواړل شي شریف یو بوکا په دا غې د بدبو د ګندګې په وجبه دا ټول دنیاواله بدبو دارشي او دا, دا جهنميان بيدینه خلکو ته هم پې کې غپې ور کوي هم بداغې سقاجدا وا اخرو من شکلی ہی ازواج او نور عذابونه د دی په شان قسمه قسمه اذا پوژ دای وډله دا مکتههمون مع کوم ووزی تاسوه جاان نمتهی جاانم تا سره در نوزی دا ک شران بي لا مرحبا به د تریدي دېمررحبان یا ان نه سوالون نارا کې نندې دداخللیږ ورته ی ب توی بلند تم بلکې تاسوو د ماررحبان ب کوم په تاسو د مرحبان یا تاسو ل د خوشام دید دا مشران مې وی دا کشران نه ناراضي مشران مې وی دا کشران له مغوته ناراضي دا کشران بوتویہ ان تم قدمتمو له لنا تاسو دا مخکڑی مونږ تا نو ډیر نا کارځې دي ای بو ير من قدم من قدملنا چا چې مونږ دې دی تار داخلكو چې چا مونږ په بي دي نه راړولیو وا چې چا مونږ په بي حایه راړولیو فزيدهو عذابن زیات کې ول عذاب دو چنده اور وقالوا جننم يان بچیږي کی مالنا لانا رجالن سشي وي مونلرا مونديوي نوسړي كوننا نؤدوه من الاشرار چې مو ولا دنیا کې شریان وي دنیا کې دي حق پرزو ز شریان وي ودا شریان دي نوې مسلې کې دا کوي شرخ ورې جګړه جوړې دا کوي کی دا کوي وقالو قالوا مالنا لانا رجالن او په دین کې جګړه نو نران خلق کوي او په دنیا باندې پدمو کو په پولو پټي ورڅوک جګړه کوي یو ځکه تعالی څوک دین خرابې دین واري بدعت روباسي او ته په جګړو کې دا نه رانه کومه صلب بيان کي او که تاسو ورڅوک جګړه کې جګړه په سره وکا وقالو مالنا لانا رجالن مونږ به یو ځکه درس کو نو دمون د دې درس باندې خلک مخالفت کوي دلته غونښت الحمدلله دته وایره سودا ته جراتی کله په دې کلی کې ډېر انټي وایرس نو ځاناو ماشومانو کې پیدا شي وي چې کمزې وایرس را پیدا کیږي کی سوپوي نو ځانانو سره خبري نشي کولی ښا ځانانو سره خبري نشي کولی هغه ځانانو ته تپوسو کې څنګه چللې بیا چل لور دی بدلته خو الله پاک علاج کړي نو موږ به درڅ گو تردا شي جراثیم بوه هغه بخړو تويره دي درته مکه نه ودي درته مپرې دي او شر جوړې نه هېرم ته قرآن بیانې او مونږ ته پکې د معاشره اصلاحي او زم د قدیز لا مونږ جماعت را غومسو جو د در شنوړې غړ برکاتي یاره بار دي چې غړې جوړې او دا بیا ما وته مې جگړې خو نه به سلام چراغي دا بدر جنگ او دا احد جنگ او دا حنین جنگ دا احزاب جنگ او دا خندق دا ټول جنگونه راغلي په دین کې خو به دا جنگونه راضي د نبی له یو نمو نبی الملائم جنگونه اله پیغمبرو ودا جهنميان به وی رغت په دنیا کې چې شر خو راو په صادې کو جګړې کولې هغه په جهنم غینشتا وقالو دی بوای مالنا لانا رجالن چې شي وی مونږ لرا نوې نو مونږڅړي چې مونږه شمارل شريانو نا اته ځنم سخریا آیا ګر زوري مونږ أغې لرا مسخره کلی شي یا کږي د داغې نه زموږ سترګې ان ذالک لا حقن یقیناً در زه حقدا تخاسمو خواسمو النار جګړه کوي دو اور قلتو ايا انما انا منذر یقیناً دې يميره در كون کي و ما من اله الا الله نيتاج تروا بغیر د الله نه بل سوق الواحد و او ذات القهار زورا و را رب داسمانون او دسمکو هغه چیز دیف امیس کی زورا و رزاد بهون که ذات قلت و یا هو نبون عظیم دا توحید دیر وی خبر دی دا دیر وی مسله ده دا, دا وڑا مسله نه ده انتم انہو تو موریزون تاسو دینا مخڑا وی ما کانا لیا من علم بالملائل علا نشت مالر علم پغمایز او چت باندې چې کله خپل مېز کې خبرې کوي ان یو ها ان پمانه د یعنی لا یو ها الیا ان فیا و هی نقولشی ماتا مگر زم یړه درکو ان کی احकारा اس قال ربک للملائکۃ چې کلوې رب, رب تا ملکوتا